25. fejezet Ezt a kérdést Kénről és Murphyről Kén fogja megválaszolni, pontosan ebben a lakásban. Ezt eldöntve félreteszem az aggodalmaim, és végig megyek egy folyosón, egy konyhába, amely természetesen hatalmas és lenyűgöző, az óriási szürke kősziget egy Iron Chefhez is illene, de sem én, sem Kén nem az. Bár felbérelt egy séfet, hogy néha főzzön nekünk, és minden pillanatát élvezem azoknak az étkezéseknek. Az idő legnagyobb részében határtalan ügyességgel használom a mikrót, és még kén is egyetért ezzel. Kiszúrva a gyönyörű kávéfőzőt a konyhapult sarkán, elindulok az irányába, kezembe veszem a mellette lévő bádokdobozt, és beleszagolok. Ó, Istenem! Van olyan francia szemes kávéja, amit annyira imádok. Istenem, mennyire hiányzott ez. Előkészítem a kávéfőzőt és a hűtőszétálok, amiben találok egy hatalmas doboz epret, amiről tudja kén, hogy imádom. A férfi, aki eltemetett nekem egy testet, még epret is vesz nekem. Nehéz nem vonzónak látni ezt az odaadást, még ha csak kicsit is. Kinyitom a fagyasztót, és hágendes epres fagyi is van. Kiveszem. Istenem, szerintem megint beleszerettem ebbe a férfiba. Kicsúsznak ezek a szavak, mielőtt megállíthatnám őket, és leteszem a fagyit a szigetre. Oké, kén, szólok fenhangon a megannyi felvevő készülékéhez. Ha most hallasz vagy látsz engem, amiről biztos vagyok, mivel ilyen beteges fasz vagy, ezt nem szó szerint értettem. Nem vagyok biztos abban, hogy hol tartunk most. Talán még mindig gyűlöllek. Kihúzok egy fiókot, és előveszek egy kanalat. Bár a kávé és a fagy elég szép húzás, ezt be kell ismernem, de te mindig is ezt a latinos, manipulatív, svindlerkedő dolgot művelted. Ismerlek. Tudom, ki vagy, és az nem csupa eperés fagyi, mondom grimaszolva. És Jézusom, egy kamerához beszélek, mint a kicseszedkén lenne az. Félre rakom a fagyimat és a kanalamat, majd a kávéfőzőhöz sétálok és bekapcsolom, miközben olvadozik a fagyim, és lefő a kávém, visszamegyek a nappaliba, megfogom a táskámat és az aktát, és felmegyek a harmadik emeletre, amely kénháló szobája. Belépek, és még csak nem is gondolok arra, hogy megálljak és ránézzek arra a masszív, szürke keretes ágyra. Tudom, hogy felveszi ezt a szobát. Nem fogja látni, ahogy arra az ágyra bámulok, amin duktunk. Gyakran, gyakran megtettük. Ezt is hiányolom, de sokkal több munkát végzek el, mikor nem vonja el folyton a figyelmemet az, hogy mesztelen vagyok mendezzel. Tehát nem költözhetek ide-vissza. Nem is fogok. Nem számít, hogy Murphy már is azt hiszi, hogy megtettem. Ez sokkal komplikáltabb annál, mint amit Murphy akar. Elsétálok épp a nagyon nagy, nagyon kényelmes ágy mellett, és egyenesen a túloldali falon lévő ajtóhoz megyek. Belépve a szobába, amit ként nekem épített, a purgatóriumba, a helyre, ahová száműzöm magam, míg meg nem oldok egy ügyet. Így akarta azt, hogy közelebb legyek hozzá. Végig tekintek ugyanazon szoba tökéletes verzióján, amelyet a háznál rendeztem be. Kerek, a falak be vannak vonva egy filmszerű anyaggal, amire írhatok. Különböző helyeken rajszögek és mozgatható táblák vannak elhelyezve. Természetesen van egy dolgozóasztal és egy szék is, de van még két szék és egy falatnyi a létező legjobb igazságügyi és kriminalisztikai könyvekből, amiket Kéna nekem. Könyvek, Amiket akkor olvastam el, mikor vagy gondolkodói válságba kerültem, amit sosem ismertem be senkinek, vagy csak inspirációra volt szükségem. Kén is olvassa őket. Próbálok nem gondolni arra, hogy számára is inspiráció lehet. Leülök az asztalhoz, és ott vár rám egy teljesen új megbúk. Tudom, hogy teljesen új, mert a doboza ott van mellette. Felhajtva a tetejét, meglátom a lenti festményünkről készült képernyővédőt, és azonnal tudom a jelszót, ahogy azt Kén is gondolta, hogy tudni fogom. Az öböl. Készen állva arra, hogy kiértékeljem az összes adatomat az ügyjel kapcsolatban, egy olyan dolog, ami már régen esedékes, visszamegyek a földszintre, hogy felfegyverezzem magam a valóimmal. Amint odaérek, megtöltök egy hatalmas termoszos poharat kávéval, és annyi tejszínnel meg cukorra büntetem, amitől kén viszajogna, mielőtt felkapom a fagyimat. Hamarosan az asztalom mögött ülök, belépek az e-mail fiókomba, és kávét kortyogatok, miközben a fagyim még tovább lágyul. Nem akarok megdolgozni érte, mikor megeszem. Valójában inkább megiszom, minthogy megküzdjek érte, mintha egy betontömb lenne. Eleget harcolok anélkül is, hogy a fagyimmal is harcoljak. Hamarosan a beérkező leveleket nézem, amik a hivatalos és személyes e-mailjeim egybeolvadva, és úgy tűnik, a viagra elűzheti az összes problémámat. Határozottan feldob. Bárcsak esernyős ember megkapta volna ezt az e-mailt, és kipróbálta volna. Végignézem az összes szemetet, és megtalálom tiktak, meg Roger üzeneteit. Roger... Tárgy címe a most lezárt estére vonatkozik. Nem vagyok biztos benne, hogy lemondhatok arról, hogy bármit is együtt csináljak Rogerrel, figyelembe véve azt, hogy valaha ő vitt el az első ismert gyilkosság tethelyére, de egyelőre rendben van, ha mellékvágányra teszem. Ezzel a döntéssel elkezdem átnézni tiktak üzeneteit, még ki is nyomtatom őket. Van egy jegyzet tömb az asztalon, és itt az ideje, hogy tegyem a dolgom. Szükségem van minden ember számára egy papírra, aki benne van ebben az ügyben. Az áldozatokkal kezdem. Mia Moore, Shelley Willitt, Williams nyomozó, Ralph Friedman. Tiktaktól vannak feljegyzéseim arról, hogy kilátta az egyes embereket utoljára, és ez mindenkinél egy munkatárs volt, Ralph kivételével. Leírom azokat a neveket is. Ralph esetében az utolsó személy komplikált, Figyelembe véve a nyílt tárgyaló termi öngyilkosságát. Innen tovább lépek minden olyan emberre, akinek köze van az ügyhöz. Természetesen minden általam ismert családtak kap egy kártyát most, és ahogy felderítjük őket. Ez nem sok ember, ami valószínűleg szándékos. A gyilkosok nem szeretik a komplikációkat. A nagy családok komplikációkat jelentenek. Van egy listám a barátokról és a közeli munkatársakról, akik még nincsenek megjelölve, mind kapnak egy kártyát. Egyelőre beleveszem mi a pasiát, Norse Mezizont, Thomas Millert, a hátborzongató helyszínelőnket, és minden embert a csapatunkban, még a szende kislányokat is. Majd ott van Houston, Murphy, Roger, Kane, meg én is, minthogy mindannyiunknak van valami köze ehhez az ügyhöz, és talán összekapcsolódunk egy ponton. Kane rajtam keresztül. Talán én Rogeren keresztül. Mindet feltűzöm a táblára, és felkapom a fagyit, a neveket bámulva, ami általában ötleteket és felfedezéseket indít meg, de semmit sem kapok. Van egy pillanat, amikor fontolóra veszem Murphy aggodalmát, a voltársammal kapcsolatban, és elgondolkozom azon, hogy adjak-e neki egy kártyát, de jelenleg ő még nem érintett. Ami a gyanúsítottságot illeti, ő jól ismer engem. Jócskán kötődik hozzám, és még roger is ismeri, de Greg a korai harmincas éveiben jár, és elutasítom őt, mint lehetőséget. Ő nem ez a faszi, ismerem. Greg nem az esernyűs ember. És kész. Vége.